22 жовтня. Чігаху. запропонувало те, що в колі. Так, для сміху. Нє, відповів я. Мовний бар'єр. Та годі, мовило воно. У мене вже майже досить сил, щоб вирватися самотужки. Тобі ж буде гірше, якщо ти протримаєш мене тут аж доти. Майже, зауважив я, не рахується. Воно рикнуло. Я у відповідь. Воно відсахнулося. Паном становища досі був я. Те, що в морській скрині, теж значно жвавіше визирало на мене крізь дірочку. А на горщину шафу ми мусили приладнати засув, бо ув'язнене в ній змогло таки зламати замок. Але я загнав його назад. Тут я теж досі був паном становища. Тоді я рушив на двір пошукати осередків чужого втручання. Не знайшовши нічого незвичного, я пішов до Ларі, збираючись обмінятися з ним свіжими новинами. Та, побачивши будинок, я зупинився. Перед ним стояв екіпаж Ендербі з кремезним кучером поруч. Чи не задалеко я дав цьому зайти? Що ж такого цікавого знайшов тут великий детектив, що аж завітав у друге? Та, звісно, зараз я вдіяти нічого не міг. Розвернувся і пішов собі. Майже дійшовши додому, я побачив, що на подвір'ї мене жде сірихвістка. «Нюхо?» – сказала вона. «Ти вже пообчислював?» «Лише подумки. Я подумав, що цю задачу легше буде розв'язати на узвищі». «Якому узвищі?» «Нас побачимо гнізді. Якщо цікаво, ходи зі мною». Вона побігла вслід. Повітря було вологе, небо сіре. З північного сходу налітали пориви вітру. Ми проминули будинок Овена. Крутько заторгкотів до нас з гілки. «Дивна парочка, дивна парочка! зачиняйло, відчинялочка!» «Ми не реагували». Нащо ж відбирати хліб у ворожбитів? А дивне над вами висить прокляття. Після тривалої мовчанки сказала Сірохвістка. Точніше буде сказати, що воно під нашим доглядом. Може і не одне. Якщо живеш досить довго, усяке таке якось нагромаджується. А звідки ти знаєш? Джек щось таке казав хазяйці. Дивно. Ми про це, звичайно, не говоримо. Мабуть, є причина. Звісно. Отже, твій досвід аж ніяк не одноразовий. То ви вже грали в роль Ще й багато разів? Так. Гадаєш, він пробує переконати її змінити орієнтацію? Так. Цікаво, що б могло з цього вийти? Ми, не спиняючись, пройшли повз хати Растова. Згодом ми зустріли Маккеба з ціпком у руці. Щойно ми наблизилися, він його підніс, а я на нього загарчав. Опустивши ціпка, він пробурмотів проклін. До прокльонів я звичний, а коли всміхаюся, по мені й не скажеш. Ще віддалившись від міста, ми кінець-кінцем дісталися мого пагорба і видерлися на верхівку до лежачих і стоячих каменів. Південніше від нас над садибою доброго доктора гуркотіли і блискали чорні хмари. На цій висоті вітри були сильніші. Я став походжати колом, аж тут посипав дощик. Сірахвістка притулилася із сухого боку кам'яної брили, спостерігаючи, як я оглядаю округу. Узявши дальній цвинтар на південному заході за вихідну точку, я провів звіти уявні лінії до всіх інших осель, що їх бачив або пам'ятав. Те саме я зробив від місця, де лежали графові останки. Нова схема постала перед моїм внутрішнім поглядом. У ній центр змістився вниз, на південь від постарату, повз нас кудись і трохи лівіше. Виснувавши це, я наче прикипів до місця і геть забув про дощ. Повторив процес лінія за лінією, побачив той зсу в центру, виснував, де він має лягти. Та саме ділянка, але ж там нема нічого вартового уваги, лише схил пагорба з кількома деревами і каменями. Жоднісінької споруди поруч. Щось не так, та пробурмотів я. Що ж? запитала сірохвістка. Не знаю, просто щось не так. Усі попередні версії були хоча б цікаві, прийнятні, а тут нічогісінько. Просто нудна смуга поля на півдні, трохи західніша. Всі інші версії теж були хибні? Сказала кішка, підійшовши. Хай би які цікаві. Вона вилізла на поближній камінь. І де ж це? Ондечки, сказав я, показуючи головою. Праворуч від тих п'яти-шести дерев, скупчених на схилі. Вона придивилася. Маєш рацію. На вигляд якось безнадійненко. Ти певен, що вірно розрахував? Двічі перевірив. Вона повернулася до свого сковку, бо дощ раптом уперещив дужче. Я рушив за нею. Гадаю, нам варто туди сходити, сказала вона трохи згодом. Звісно, коли оце вщухне. Вона взялася облизуватися, трохи повагавшись, мовила. Я тут подумала про дещо, про графів скелет. Чи то його великий перстень і доти був на пальці? Ні, сказав я. Його без сумніву забрав той, хто графа упорав. Отже, хтось тепер, напевно, має аж два знаряддя. Напевно. Це зробить його сильнішим, чи не так? Лише поліпшить техніку, а може і уразливішим зробити. Ну, технічний бік справи теж дещо. Дещо. Це в кожній грі так, що на певному етапі спонтеличуєшся. Хіба ігри впливають на думки, погляди і цінності гравців? Завжди. А нато, коли події громадяться одна на одну, ще й прискорюються при кінці. Просто перебуваючи тут і роблячи певні речі, ми створюємо такий собі вир навколо твоя спантеличеність може тебе погубити, а чужа врятувати. Тобто стає химерно, але є рівновага? Ну, щось таке. Звісно, доки кінець не настане. Неподалік блиснула, одразу й гахнув грим. Докторова гроза поширювалася. Вітер раптом перемінився, зненацька промочивши нас зливою. Ми одразу ж пострибали на протилежний бік ховатися під значно більшим каменем. Сидячи в тому особливо жалюгідному стані промоклої істоти, я враз зачепився поглядом за бік брили. Наявні там численні подряпини і нерівності тепер, чи не під дією вологи, здавалось чимось більшим, ніж до цього. «Ну, сподіваюся, що та вся банда оцінить наш клопіт», – сказала кішка. «Н'ярлато теп, ктуху і решта з невимовними іменами». Через таке я інколи мрію про якусь робітку не лежачого ловиш там миші для якоїсь селянки. Так, на брилі й справді були викорбувані символи невідомого мені алфавіту. Добряче стерті вони враз проявилися, коли струменці води деінде затемнили камінь, додавши контрастності. Письмена чіткішали просто в мене на очах. Потім я відсахнувся, бо вони зажевріли червоним. Спершу тьмяну, тоді все яскравіше. Нюху. Окликала кішка. — Чого це ти стовбичиш під дощем? Тут вона побачила, на що я дивлюся, і додала. — Ой, гадаєш, почули? Тепер літери палали, а ще й почали плинути, наче читала самі себе. З надміру світла навколо у них утворилася високий прямокутник. — Слухай, ти, так я ж пожартувала. — украдливо сказала кішка. У середині прямокутника спалахнуло молочне сяйво. Якась частина мене спонукала рвонути й тікати, але інша частина завмерла заворожена процесом. На жаль, панувала, здається, саме заворожена частина. Сірохвістка витріщалася, стоячи затіненою скульптурою, і глибоко всередині там щось завирувало. Гадаю, це варто назвати пересторогою, бо ж мене раптом опанувало моє обережне я. Я кинувся вперед, схопив сірохвістку за шкірку зубами та відстрибнув праворуч. Тут із прямокутника вирвалася блискавка і ударила в місце, звідки ми щойно втекли. Я спіткнувся. Був трохи приголомшений, шерсть здибилася. Сірохвістка заволала, повітря запахло озоном. «Щось вони образливі якісь», – сказав я, здіймаючись на ноги та знову падаючи. Аж тут на нас налетів вихор, у десятеро сильніший за попередній вітер. Я знову спробував підвестися і знову мене збило з ніг. Глянувши на камінь, я побачив, що вирування вщухло. Може, другої блискавки не буде. Натомість там з'явилися нечіткі контури срібного ключа. Посилання на твір Говарда Лавкрафта «Срібний ключ». Я підпов зближче до сірохвістки. Вітер посилювався, звідкись долинув голос, що наспівував «Я, шубнігурат, чорний козаріх лісів із тисячою нащадків». Божество з пантеону Говарда Лавкрафта згадане тут величання фігурує, зокрема, у повісті шепіт у пітьмі. Що коїться? — верескнула кішка. Хтось відчинив браму, щоб можна було висловити незадоволення твоєю заувагою, припустив я. Уже потому, але двері ще не зовсім зачинилися, я так гадаю. Вона притулилася до мене. Спина вигнута, вухи прищулені, хутро дибки. Вітер тепер ще дужчий, уже просто такий штовхав нас і опиратися йому було вже майже несила. Мене почало зносити в бік брами кішку зі мною. «Здається, мені вона не встигне зачинитися!» – крикнула вона. «Ми туди потрапимо!» Тут кішка перекрутилася і застрибнула на мене, учепившись за шию всіма чотирма лапами. Пазури в неї були гострющі. «Нам не можна розділятися!» – мовила сірохвістка. «Згода!» – здушено видихнув я. «І тут мене понесло ще швидше!» Рухаючись, я спромігся підібрати під себе ноги. Ліпше потрапити туди на абсолютно безвольно, хоч з якоюсь гідністю, бо це може допомогти вижити. Те, куди нас несло, легко вже було сприймати, не просто як кам'яну стіну. Там явно були якісь глибини. Хоча щось чітке годі було розібрати, а образ ключа вже зник. Що по той бік я й гадки не мав, як і не сумнівався, ми туди потрапимо. Коли так, то хоча б достойно. Випроставши ноги, я стрибнув уперед. В отвір, в імлу, у тишу. З того боку звуки вітру і дощу відразу вщухнули. Проте ми не торкнулися якоїсь твердої поверхні, ніякої не торкнулися. Ми висіли в просторі, заповненому перла мутрово сірим світлом, чи падали, не відчуваючи цього. Мої ноги досі були випростані вперед і назад, наче я перестрибував паркан. Навколо нас забавлялися туманні вири і течії, нечіткі, ніби горішні хмари. Рух відчувався якось парадоксально. Досить було повернути голову у будь-який бік, щоби здалося, за цим вектором ти і рухаєшся. Я повернув голову назад саме вчасно, щоби побачити, як трава та каміння по той бік блякнуть, а сам прямокутник входу зникає. І там, і круг нас лишилися висіти краплі дощу, кілька листочків і пасма трави. Або не висити, а падати разом із нами, або підноситися, це вже як глянути. Сірохвістка вирискнула, тоді розгаділася. Після цього я відчув, що вона трохи відпружинилася, а потім почув. «Нам важливо триматися тут разом». «Тобі відомо, де ми?» – запитав я. «Так, я, напевне, впаду на ноги, а ось щой до тебе, не знаю. Дозволь перебратися на спину. Так нам обоєм буде зручніше». Вона покопошилася на шиї і умостилася десь за плечима. Умостившись, пазури вона таки сховала. «То йде ж ми?» – запитав я. «Тепер я бачу, як нас несло, щось намагалося мені допомогти», – мовила кішка. «Я маю на увазі не блискавку, а те, як відкрився шлях, і той помічник скористався ним, щоб нас урятувати. Може, за цим криється щось більше?» «Боюся, що не розумію». «Ми між нашим світом і світом снів». «Ти вже сюди потрапляла?» «Так, але саме тут давно не була». «Здається, що ширяти в цьому місці можна без кінця». «Гадаю, так і є». То як переміститися вперед чи назад? Цю частину я пам'ятаю лише уривками. Якщо нам не подобається там, де ми є, ми звідти забираємося і пробуємо знову. Зараз і спробую. Дай знати, якщо трапиться щось аж занадто неприродне. На цьому вона замовкнула. Чекаючи, що ж буде далі, я згадував події, які привили нас сюди. Мене збентежило, що її зневажливу згадку про древніх не лише почули і взяли за образу. Але ще й мали досить потуги, щоб якось відреагувати. Так, у цю надпотужну пору сила більшала, але мене здивувало таке марнотратство адже її можна було пустити на безліч інших цілей. Хіба що це був просто черговий прояв тієї славетної незбагненності, що її я інколи схильний розуміти як дитячу легковажність. Відтак десь глибоко в моїй свідомості зненацька викресила іскри версія. Але я мусив її відпустити, не дослідивши, бо світ довкола почав змінюватися. Згори посвітлішало. Жодного явного джерела світла не було, але контраст із темнішим простором під ногами збільшувався. Я нічого не сказав про це, Сирохвістці. Позаяк вирішив не турбувати її, доки вона сама не заговорить. Звісно, як не трапиться чогось надзвичайного. Але сам уважно розглянув те світло. Щось у ньому було знайоме. Либонь з моментів засинання та пробудження. І так я збагнув, що високо над нашими головами, наче в небі, висить контур, як-от на мапі Континент чи острів, а то й кілька. Цей ракурс мене трохи дезерентував, і я спробував змінити свою систему координат. Ворухнув ногами і скрутився, намагаючись так перевернути тіло, щоб дивитися на це вниз, а не вгору. Вдалося це запросто. Я негайно перевернувся. Краєвид початкішив, суходільні ділянки збільшилися. Ми наче не оближалися. Ландшафт деталізувався на синьому тлі, легесенькі закручених марків висіли над узвищими. Вздовж берегів, пару чималих островів, де височіли круті гори, видно було між двома більшими масивами суші. На заході, якщо вважати за північ, напрямок угору гору вертикальною віссю. Звісно, стверджувати, що все саме так, підстав не було, як і навпаки. Сірохвістка почала бубоніти рівним безпристрасним тоном на заході Південного моря, базальтові колони, за ними міста Катурія. Тут і далі автор посилається на твір Говарда Лавкрафта «Сновидні пошуки незвіданого кадата», де інді назви трохи відрізняються від першоджерела. «Східний берег зелений, там рибальські міста, на півдні під чорними вежами, Дайленд Лінар розкинувся край білястих грибів, де хати брунатні і вікон не мають». Під водою там у безвитрянні дні можна бачити алею скалічних сфінксів, що веде до бані великого потопленого храму. Як вернутися на північ, узріти можна садити трупарні зури, землі незбувних насолод, короновані хмарами тераси Зака, кришталеві миси-близнюки гавані Сона Ніла та шпилі Таларіона. Поки вона говорила, ми не ще. Моя увага стрибала з місця на місці берегами того моря. Краєвид якось збільшувався крізь простір так, що я взрівав деталі зором сновиця. Одна частина мене була збентежена цим велемудрим явищем, друга ж залюбки відкривала для себе цей світ. Чи то пак згадувала. «Дай, Літлін!» – замріювано провадила кішка. Де широкороті копці в дивних чурбанах припливли порабів із золота, ставлять на якір свої чорні галери, сморід від яких можна перебити лише найміцнішим куривом, платять рубінами і відпливають собі, тягнені потужними вдарами весел невидимих віслярів. Південно-західноші лежить тран, мури його похилі й суцільного алебастру, вежі хмаросяжно-білосніжні під шпилями золотими, понад річкою Ша Він причали, як один мармурові. А онди на березі Сиренійського моря, гранітні мури Гланіта, причали там дубові, а будинки шпилясті фронтони мають. Далі ж запашні клецькі джунглі, де сплять безтурботне загублені палаці зі слонової кістки, що в них мешкали колись монахи забутого царства. А в гирлі Украносу збігають до Сиренесійського моря яшмові тераси Кірана, до якого раз на рік у Золотому Паланкині прибуває король Ілек Ваду, щоби вознести молитву Богові річки в семивижовому храмі, де, як упаде туди місячне сяйво, музика лини. Вона говорила, а ми все наближалися, летячи тепер над розлогими обширами, коричневими, жовтими і зеленими. Віддає тлі на одинадцять днів морем до Баграни, найважливішого порту на острові Оріаб, де вхід до гавані пильнують великі маяки Тон і Тал, а причали Порфірові. Протікає там канал до озера Яд, понад яким лежать руїни міста. Тече канал тонелем з гранітним шлюзом, мешканці того пагорбистого краю їздять на зебрах, на заході долина Пнот, поміж верхів втрок, Там слизькі дголи риють нори серед кістяніх пагорбів, залишків бенкетів, що їх багато століть скидають сюди у пері. Та вершина на півдні Нґранек, що до неї від Баграни два дні на зебрі, якщо не злякатися нічовідів. А той, хто зважиться піднятися на схили зрештою дійде до колосального вирізбленого лику з видовженими папками вух, тонким носом і гострим підборіддям вираз його задоволеним не назвеш. А в північних краях понад шаєм пригарний ултар лежить за мостом кам'яним варку, якого тринадцять віків тому міст будуючи живу людину вмурували. Це місто акуратних хатинок і буркованих вуличок, якими розгулює безліч котів, бо ж примудрі прадавні законодавці такі закони встановили, що нас охороняють. Гарне добре місце, де подорожні передпочинок знаходять і шанобливо, і як цей повинно бути котів пестять. А он де сільце Урк із його призимкуватими банями, де купачі Оніксу часто зупиняються на шляху своєму до землі Інкванок. А ось і місто Інкванок, жахна місці на край пустелі Ленк. Будинки його наче палаці, то з баною Маківкою то наче піраміда з мінаретами, чорно-золоті мури, вкрученими візерунками, інкрустовані золотом канелюри, арки, золоті покрівлі, вулиці його з Оніксу, а як дзвонить великий дзвін, вторить йому ріжки, віоли і хорали. На пагорбі посеред міста височіє величезний храм древніх, навколо якого сім брам ведуть до саду з колонами, фонтанами і басейнами, де пустують світні рибки і танцюють відбиті вогні три ніг з храмового балкона. На плескатій бані височіє дзвінниця, і коли з неї бамкає, виходять замасковані жерці в капторах. У руках їхніх парують чаші, що з ними жерці спускаються в підземелля через прибрамні вартівні. На сусідньому пагорбі підноситься вгору палац короля з серпанком. Він виїздить крізь бронзову браму на колісниці, запряжений яками. Не гоже задовго дивитися на храмову баню, де мешкає прабатько птахів Шантаків, бо нашле він страхітливі сни. Уникати слід прекрасного Інкванока, жоден кіт там жити не може, бо численні його тіні нашому племені згубні. А ось саркоманд зеленським плоскогір'ям, сіль укрила сходи, що ведуть до його базальтових мурів і причалів, Храми і площ, вулиць і колонат, туди, де чатують сфінкси на брамах центрального майдану, на якому два велетенські криваві леви охороняють спуску велику безодню. Ми линули ще нижче, я ніби чув вітри, що виють між світами, а кішка знай провадила свою літанію, присвячену географії світу снів. На шляху до кадата перетинаємо ми жахливу ленську пустку, де у великому монастирі без вікон, оточеному монолітами, сидить верховний жрець світу снів, що ховає своє обличчя за маскою жовтого шовку. Монастир той старіший за світ, і є в ньому фрески з історією Ленгу, танці напівлюдей серед забутих міст, війна з пурпуровими пауками, прибуття чорних галерей з місяця. А ось ми проминаємо сам Кадат, величезне місто льоду та, та таємниці, столицею цієї землі. Дісталися ми нарешті при села Фаїса у землі Утнаргаї, наргаї понад морем. Ми летіли над засніженою вершиною уже дуже низько. Гора ран, монотонно оголосила кішка. Я побачив на відногах дерево Гінгго, а далі мармурові стіни, мінарети, бронзові статуї. Річка Наракса впадає тут у море, там навіддалі лежить Тенрійські гори, там, у бірізовому храмі на вулиці колон, первосвященник поклоняється надґортоту. І ось тут ми знайдемо шлях до місця, куди мене викликано. На цьому ми опустилися просто вниз і торкнулися лискучої оніксової бруківки. Що нею були вимущі вулички. Нарешті знову почулися якісь інші звуки, крім вітру, відчулися порухи повітря. Сірохвістка зістрибнула з моєї спини, приземлилася поруч, струснулася і почала роздивлятися. «То це ти тут мандруєш у своїх напівснах? запитав я. «Інколи, а інколи ще десь, Здається, і я кілька разів тут бував. Вона крутнулася навколо себе, спинилася і тоді пішла. Я вслід. Йшли ми довго. Жоден із купців, погоничів верблюдів або жерців у орхідейних вінках, нас не потурбував. Тут немає часу, – зауважила кішка. Вірю, – відповів я. Повз нас із оповитого рожевими випарами порту вийшли моряки. Сонце виблискувало на вулицях і міноретах. Інших собак я й не побачив, і не занюхав. Віддалік з'явилося сліпуче видовище, до якого ми рушили. «Палац сімидесять насолод солод із рожевого кришталю», – пояснила кішка. Він кликав звідти. «І ми пішли туди. І було це так, ніби та моя частина, що звичайно притомна, тепер спить, а та, що звичайно спить, тепер притомна. Переворот, унаслідок якого стало легко сприймати дива, легко забути буденну метушню й турботи минулих тижнів. Перед нами постав кришталевий палац, виблискуючи, наче шмат рожевого льоду». Тож я дивився більш повз, ніж просто на нього. З наближенням стало тихіше, а сонце гріло. Під самісіньким палацем я оздрів малу сіру постать, що вилежувалася на сонячній терасі. Єдину, якщо не брати до уваги нас, живу істоту навкруги. Вона зустрічала нас поглядом, підвивши голову. Сірохвістка рушила до істоти. Це виявився старезний кіт, який умостився на прямокутнику з чорного оніксу. Підійшовши і упавши ниць, кішка привіталася. «Чолом тобі, оверховний муркотуне?» сирохвіст дочечко!» – відказав той. «Привіт! Ну, бо підведися!» Вона послухалася і мовила. «Здається, я відчула твою присутність у мить гніву древнього. Дякую!» «Так, я наглядав за тобою цілий місяць. І знаєш чому?» «Так!» Він повернув голову і зазирнув мені в очі жовтими очима патріарха. Я схилився, віддаючи шану його поважному віку, а ще й тому, що сірохвістка очевидячка ставилася до нього як до когось дуже впливового. — Ти привела пса. Нюх мій друг. Він витяг мене з криниці, порятував від блискавки древнього. — Так, я бачив, як він відтяг тебе, коли вона вдарила. за мить до того, як я вирішив викликати тебе сюди. Він бажаний гість. Привіт, нюху. — Вітаю, пане, — відказав я. Старий котяра з провокла підвівся, вигнув спину, припав до землі і випростався. «Непрості тепер часи!» – заявив він. вплуталася ти невзвичну справу. Ходімо зі мною, доню, щоб я міг приділити тобі дещіцю мудрості стосовно останнього дня. Бо великим деякі речі видаються за малими, а кіт може знати дещо, чого не відають древні боги». Вона глянула на мене. А що по мені не скажеш, чи всміхаюся, то я кивнув головою. Вони пішли в храм, а я собі подумав, чи не наглядає, бува за нами звідки з високої скелястої місцини якийсь прадавній вовк, завжди насторожений, з однісіньким посланням. Пильнуй, нюху, завжди пильнуй. Я майже почув його позачасовий рик із підсвідомих глибин. Чекав собі, нюшив, чи довго вони говорили, важко було сказати в місті, де немає часу. Але також з цього випливало, що тривалим чекання здатися немає. Воно такими не здалося. Знову побачивши їх, я вкотре здивувався своїй дружбі з кимось, хто відчиняє. А ще й з кішкою. Сірохвістка підійшла. З того, як вона підняла праву передню лапу і заходилася її роздивлятися, я збагнув. Вона чи то стурбована, чи принаймні спантеличена. «Тепер сюди», – мовив патріарх, поглядом запрошуючи і мене. Він повів нас за ріг палацу сімдесяти насолод, де стояли сміттєві урни з канелюрами, умброві, акмаломеринові і каштанові, розписані тендітними чорними і сріблястими візерунками з ручками з малахіту, нефриту, порфіру і хризоберілу, ховаючи в собі забуті таємниці храму. Ми сполохнули пурпурових щурів, і одна накривка здригнулася, видавши дзвіноподобний звук, який відлунив від рожевої кришталевої стіни. «Сюди!» Звелів кіт, і ми пішли за ним у темну нішу, де був чорний вхід до храму. Поруч на кришталевій стіні зажевріли вже й не такі матеріальні двері. Щойно ми підійшли, раптово з'явився прямокутник. У ньому молокувате нуртування. Ставши перед дверима, кіт повернувся до мене. «За дружбу з моєю одноплемінкою, – мовив він, – я обдарую тебе знаннями. Питай, що завгодно». 에, «Що чекає на мене завтра?» запитав я. Він блимнув і відказав. «Кров! Море крові! Криваве месе навколо, і ти втратиш друга. А тепер ідіть крізь браму. Сірохвістка ступила в прямокутник і зникла. «Ну, це... Дякую!» – сказав я. «Карпе бакулум! Хапай палицю!» – латина. Кинув він мені в слід звідкись знавши, що я трохи пам'ятаю латину і, безперечно, мавши якесь незрозуміле котяче задоволення від того, що наказав мені принести палицю класичною мовою. Я вже звик до таких шпилюк від котів на мою собачу адресу, але чомусь сподівався був, що їхній ватажок вищий від такого. Та він же кіт, і, напевне, давно вже не бачив і тож просто не встояв перед спокусою. Еткум ком спірі ту «І з духом твоїм, латина». Відгук на слова священика Господь із вами під час літургії в католиків, відповів я, заходячи в портал. Бенедикте. від латинської Бенедикто хвалити, благословляти. Тут можна зрозуміти як благословення, як похвалу псові за знання Латини. Почув я його далекий відгук, знову полинувши в той простір між світами. Що це була в кінці? звалася до мене сіро Трохи поганяв мене по вергілієвій мові. Навіщо? «А біс його знав, він же не збагненний, пам'ятаєш?» Раптом вона за рила, потрапивши в другий портал. Було дивно бачити, як кішка стає двовимірно і брижиться, а затем обертається в горизонтальну лінію, кінці якої витягуються в її ж середину та зникають. Проте, коли настала моя черга, це не видалося чимось знатно складним. Я приєднався до кішки в собачому гнізді перед кам'яною брилою, яка знову стала просто брилою з якимись подряпинами. Сонце було далеко на сході, але гроза вщухла. Я роззирнувся навколо. Ніхто ні звідки не підкрадався. «Ще досить світло, щоб перевірити те твоє місце», – сказала кішка. «Прибережимо це на завтра, Я вже спізнююся на обхід», – відповів я їй. «Добре». Ми рушили додому. Я подумав про дарунок від котяри, але ж це буде тільки завтра. «Собачі півсни не такі гламурні, як той Селефаїс, зауважив я дорогою. «А які вони?» – спитала кішка. «Я повертаюся до первісного лісу, де живе старий вовк-рикун. Він навчає мене всякого!» – спитала вона. «Якщо так, то ми проминали той твій ліс на заході від річки Шай. Це під брамою глибокого сну». «Можливо», – сказав я, згадавши малих брунатних істот, що мешкають на дубах і живляться грибами, хіба що їм трапиться людина. Рикун із них не сміхався, як майже з усього. Хмари на заході не були пурпурового кольору, наші лапи намокнули від трави, криваве месиво. Не зле було б підготуватися. Уночі ми потинялися з Рикуном, тоді боролися, аж доки він мене не здолав.